Un alt aspect care trebuie neapărat discutat în contextul acesta este cel legat de implanturi. Ce ne poți spune despre acest lucru? Sunt foarte mulți care au implanturi, dar din cauza că aceste costă, sunt foarte costisitoare. Doar cei care au o stare financiară bună le folosesc. Și interesant la fel este și cu coroanele dentare. Însă acolo omul își permite mai mult decât la implanturi. Implanturile sunt mult mai scumpe, chiar de 4 5 ori mai scumpe. Dar e foarte interesant că cei care au venit mai bun, se și îmbolnăvesc mai tare. Una dintre ele fiind, dintre cauze fiind dântura. Aici este, din nou, un studiu științific Uh, titlul căruia spune mediatori proinflamatori crescuți sistemic, și apoi descriu substanțele, îl pacez cu implanturi dentare de titaniu pe termen lung. În alte cuvinte, este un document științific în care arată că cei cu implanturi, uh, dar și cu amalgam, o combinație între cele sau doar amalgam sau doar uh, implanturile cu titaniu, uh, provoacă probleme. Da, și uh, acest studiu, însă, studiază un implant uh, care folosește 90% titaniu, 6% aluminiu și 4% vanaliu, care s-a folosit foarte mult pe pacienți. Inclusiv eu am găsit un pacient, uh, și când am găsit un pacient cu această, acest aliaj, a rămas șocat nu-mi vinea să crezi. Nu-mi să crezi. Ce ai văzut? Ce era uluitor pentru mine era cum poți să introduci în os aluminiu, care este cunoscut extrem de dăunător. Apoi avem vanadiu, care este iarăși foarte dăunător. Și cum poți să-l bagi în compoziția unui implant? Și răspunsul care s-a dat acestui pacient, domnul doctor stomatolog, care i-a pus acest implant, era profesoară universitară pe stomatologie și a spus domnule, acesta, pentru că l-a sunat în față cu mine și pacientul meu era judecător. S-a sunat-o pe doamna doctor și a întrebat-o ce, din ce material și a spus de față cu mine că ce este. Și acum a încercat să se scuze. Era judecător. <laughs> Domnul judecător, aceasta se folosește la mii de pacienți și nu au probleme un document care declară că sunt probleme cu ele. Da? Și pacienții nu prea vor să mă creadă pe mine. Că, da, ce eu? Dar ceea ce am făcut și ceea ce pot să testez este încălcările de lege. Și chiar dacă nu sunt documente științifice care să dovedească acest lucru, dacă sunt încălcare de lege, este o încălcare de lege. Cândva o să se descopere. Și s-ar putea să fie prea târziu pentru mulți. Ce-a dovedit în acest document este că cei care au implanturi și amalgam împreună au probleme mai mari decât doar cei cu amalgam. Am abordat deja problema a, a acelor a, plombe cu amalgam, care sunt extrem de toxice. Și uite aici, când le combin cu implanturile, problema deja crește mult. Okay? Și atunci, în primul rând, avem o problema electrică, da? de galvanizare, aceea că avem diferite metale care provoacă probleme, dar avem problema și de toxicitate, care crește mult în aceste de împreună. Pacienții cu implanturi de și amalgam pe termen lung ar putea reflecta un răspuns inflamatoriu sistemic cronic. În alte cuvinte, au o stare de inflamație în tot corpul și este cronică. Această inflamație se, se reflectă în probleme de artitere reumatoidă, care este inflamație, și tot felul de alte boli. Bolile acestea autoimune, care sunt inflamații, boli de cancer, care iarăși provin prima oară ca și inflamații și apoi se dezvoltă în altele, ai tumorile și așa mai departe. Ai guta, care se face datorită acidului uric, iar acidul uric se face datorită că celulele sunt în stres. Sunt în stres enorm, iar când sunt în stres enorm, se produc acele, uh, uh, acel acel uric, așa cum am văzut într-o prezentare anterioară. Da? Și atunci avem toate aceste procese uh, inflamatorii în organism și uită, o cauză este dentură. De asemenea, este o organizație care se luptă pentru puritatea implanturilor, pentru că ce au găsit ei la microscop este că se văd tot felul de rămășițe de materiale străine, chiar dacă se spune că implantul este 100% din titan. Și aceștia, ci-au pur și simplu, au luat implanturile care se spuneau și se declarau că erau 100% din titan, le-au pus în microscop și au găsit, de fapt, rămășițe de mercur, de aluminiu, de tot felul de alte lucruri. Da, microscopic, dar sunt acolo. Iar când tu introduci acest implant în os, în sânge, își face efectul și nu știi de unde. Și, ah, este certificat 100%. De aceea, problema cu implanturile este că nu știi ce introduci. Nu știi. Și mm, eu nu mi-aș pune. Și odată ce au investit bani în acestea, apoi trebuie ulterior să cheltuiască enorm doar să amelioreze simptomele care apar. Și aceasta se întâmplă. Deci pur și simplu omul nu gândește de la cauză la efect. Da? Deci nu își dă seama că a introdus aceste probleme în organism, în dantură și apoi apar treptat problemele. Și se mai vârsta. Așa zice medicul, nu? Vă zice la buletin, nu? Și când colo îți la 90 și ceva de ani, fără dantură, și-o duc totuși bine. Și altul cu alte tineri cu probleme dentare și moare cu boli netratabile. E trist, e sfârșitor, dar este lumea în care trăim. Protezele dentare mobile sunt mai neplăcute dar ne pot feri de probleme necunoscute și mari. Dacă totuși cineva vrea să-și pună implanturi, atunci sugerez următoarele, titaniu gradul 4, adică titaniu pur certificat, nu știu cât de sigur este, dar asta ar fi o opțiune, sau este implant de zircon. Pentru cei care totuși vor să-și pună implanturi, că na, nu vor să aibă acea proteză dentară mobilă. Poți să încerci, dar nu știu niciodată ce va apărea, pentru că bolile care apar datorită de anturii apar, apar în timp și nu se face legătura între cele două. Poate că ai și uitat că stă la stomatolog când cândva. Asta, Asta am pățit azi... eu și de o să împărtășesc exact. în video.